hazakerült az intézetből, és résztvevő barátsága cukrot küldött nekem, s a sok cukor közé ügyesen becsempészte Adi két kötetét is, a vérés és aranyt, és a szeretném, ha szeretné neket. Az új életre támadt a magyar irodalmi élet akkori két nagy szenzációját. Mellékelve kaptam a könyvek egyetlen szuggesztív illusztrációjaként a könyöklő, jól ismert Adi fényképet is.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 Ma még falun vagyok, de holnap sajnos a legcsúnyább Budapestre utazom. Odaírjon, ha ír, a nyugat címén. S ha netán hamarosan Svájcba, Párizsba vagy Monte Carlo-ba sikkadnék el, onnan pontosan küldik leveleimet. Isten vele kis 16 éves jány. Üdvözli, Ady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 Olvassa és írja a betűt, utál és örül, gyűlöl és szeret, de van. Ha megszorítják a kezét, visszaszorítja kezemelegével. melegével, Ha megfogja a szívét valami, ami érdemes a meghatódásra, szeméből kibudjan ugyanaz a sós érthetetlen víz, ami az enyémet előnti ha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 Köszönöm magának, hogy szeretettel van hozzám. Olyan messziről s olyan közelről. Pláne nekem most jólesik esik az ilyesmi. És üdvözli magát kis igazbarátsággal. igaz barátsággal. Adi Endre. Ennél a levélnél kétségbejtettek a betűk. Kusszált, reszkető kapkodása a nyugtalan kéznek. Elárulta a bajt. Adi beteg. 1912. április.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 Itt, ebben a levélben szólít Adjendre először a kishúgának, és ezt a megszólítást addig viselem, míg évek múlva csinszkává nem varázsol a szeretete. Ennél a rokoni hangnál, amit Adi ebben a levelében először használ, fogalmunk sem volt később fölfedezett távoli rokonságunkról. Bizony,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 Opálosan ragyogó takaróját ennek a páratlan városnak. Ucákon, tereken, fákon és kerteken, nőkön és szerelmen úzik egy könnyű, romantikus köd. Ettől a köttől nem köhögsz, nem fázol, ettől a köttől boldog vagy, megszépülsz még a szegénységed is csillogóvá válik. Ebben a békítő kerítő gyógyító jóködben találkoztam megint adival.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 az asszonyát hozta elém. Éjszakáén ennek a bolond, remek Párizsi tavasznak, Penzió mágyában, nyitott szemmel forgolódtam. Próbáltam összehozni az elképzelt két embert, A sápot, fekete hajú, lázas szemű, szenvedélyes fiút, Faluról hozott széles vállaival, Halálra szánt kölykös fékezhetetlenségeivel, S az asszonyt, az asszonyát.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 Megsiratta volna. Másnap reggel rövid meleg üdvözletet Küldtem Adinak, Adi Párizsából. Lutriben levél várt Aditól. Kedves kis hugom, ne haragudjon a hosszú hallgatásért, Gondoltam én azért mindig magára. Irigyeltem páriz csodáló útján, Beszép lett volna, ha én lehettem volna Ott a maga kísérő mentora. De lássa, én már három hónapja Még mindig szanatóriumban vagyok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 ahol mellettem miattam özvegy nővéreinek is otthont adott, Úgy kiépítette, kidíszítette, mint egy mesevárat. S most a kastély szerűn oszlopos fehér kis villa A remek óriási kert közepén, Tündéri fekvésével az erdélyi hegyoldalban, Hazavárt. Virágok nyíltak ott, Csacsik, őzek, fajkutyák várták a jöttömet.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 Vörösben éltem, hogy teljes legyen a mese, Csodálatos, különös meglepetésként csúcsán várt rám Adinak egy már csucsára címzett levele. Honnan tudta meg, hogy itthon vagyok? Kedves kis húgom!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 Dózsa kellemes meglepetésként fedezett föl, s számon kérte apámtól további terveit velem. Nem fogom báloztatni leányomat sem Kolozsvárt, sem Pesten. Az én leányom nem nagy lány, 22 éves koráig nem is lesz az belőle. Tanuljon, olvasson, zongorázzon, mert 24 éves kora előtt férjhez menésről szó sem lehet. Dózsa szörnyűlködött Kolozsvárt engedékenyebbek voltak az apák,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 Normális érzéseket kificamító szavak, leírt, forró, gyönyörű szavak, félig igaz, félig kitalált hősi történetek, jól rosszul megcsinált, mindék komoly szándékú irodalmi próbálkozások, versben és prózában. Igyekeztem túlicitálni, lefőzni a pesti ismeretlent, s őszintén szólva a stílusversengésen kívül egy kis életitség is dolgozott bennünk.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 Szobája mindig tele van egzotikus üvegházi virágokkal, Párizsból jött okoskodó gazdag zsidófiúkkal, Mámoros nevű drága francia parfümökkel és zserbóval. Én Svájcban is rab voltam s most, Hogy elviselhetően jó csúcsai életemet valahogy berendeztem, Minden kis újítás önállóságom felé Komoly szóharcokba, érzéssurlódásokba került az enyéimmel.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 Nagymama mama aktívabb, teremtőbb természet volt, de malvinnéni lányos gyöngéd lelke megütközött őszintén rajta, hogy olvasni nem a magyar lányok vagy az új idők lapjaiból kerülnek ki, stucsekanna szelítségein túl még jókaimor mesemondó fantáziája sem elégít ki. Nagy panasz volt az is ellenem, hogy fáramászni jobban tudtam, mint kézimunkázni vagy asztalt teríteni, s a fiúkkal való érintkezési mód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 Lánc, lánc, eszter, lánc, eszter, lánci, cérna, búzs fiúknak körében kergetődzöm ma. Nálam így alakult a nótas. Tényleg fiúk, kocsi, autó, korzó, színház, egyszer egy megrót, pesgős lúmpolás is, virág, zserbó, gyorsan és jelentéktelenül váltakoztak napjaimban. Szóval a keret megvolt, amit egy elkényeztetett, csinos, egyetlen, 17 éves a pesti viszonyok szerint kaphatott.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 A mindig szomorú, szerény és nagyon intelligens, nem túl szerencsés sejű Károlyjal néha éjfélig is magunkra hagyva üldögéltünk a budai ház csöndes balkonyján, és elég alkalmunk és adott szabadságunk volt rá alaposan meggondolni és megbeszélni egymásnak szánt jövőnk lehetőségeit. Én tele voltam badnyugtalansággal, nagy, bátor elvágyásokkal valahová messze szabadságra, művészetekre,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 Mária Grün, Június, 1913. Adi Endre. Pesti tartózkodásom alatt történt, hogy édesapám egy szép napon ebédre vit Kispestre Berci bácsiékhoz. Onnan délután hármasban az öreg úrral Pest-Szent Lőrincre megnézendő a szemereféle lövésztelepen álló Berci bácsi által tervezett és faragott remekbe készült székelykaput.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 Diákosan szabott fehér sejem mosóbluz volt rajtam, sötétkék rakott szoknyával, és a fejemen egy egyszerű kis sapka. De drága, sűrű szövésű sejemharisnya feszült a lábszáramon, és egy cseppet, mindezzel az összeállítással merőben ellenkező, erre a célra szerzett, erotikus illatú hődemúr zavarta meg a dolgok úrirányos összhangját. Egyedül mentem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 Álmos lapolvasásba merülve ültem a kupéban, útban hazafelé, mikor apám harsány, Halló elemér szervusz! kiáltással egy magas, fekete, fiatalos kinézésű, bőbeszédű kecskeszakállás urat invitált be fülkénkbe, B. elemér királyi ügyészt. Érdekes mefisztó arca mögött jó indulatún érdektelen volt új utitársunk, csak apám temperamentumosan vezetett párbeszédet figyelmessé.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 S. el, kolozsvári barátom, kislánya, s hogy ne legyen apai aggodalmakra okod, A fiúk listája három, tizenöt és tizennégy éves gyerekből áll. A hétvégén érkezik a két kis 15 esztendős németi iker, Imre és László, S hajpálben ő tizennégy éves, Béla nevű fia. A csúcsai cserkészet megalakult. 1913 nyara, cserkészet.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 Csinos, felületes, kacér lány. Tetszetős kerek fiatalsága mögött nem bujkáltak nagy problémák. Jó szívű volt, meleg és felelőtlen. Elemérbácsi lányai közül a nagyobbik már most, 19. évében pedagógiára aszott, korrekt és Illus Ilusa huga azonban, okos, friss diáklány. Nem volt szép, de valami fiatal, szeles kedvesség árad belőle.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 A fekete zongora című mesterművét hallottam ugyan a Nagy Endre kabaréban, s ennek alapján nyugodt lelkismerettel őrültnek állíthatom. Hogy mellesleg csavargó, és ezt onnan tudom, hogy véletlenül, de kompetens helyről hallottam, adi úr szanatóriumokban él, s bejelentett lakása nincs. Az ilyen ember szememben őrült és csavargó, s még nébboldogító Krisztusként is érdektelen. Elemérrel alkalomattán közölni fogom, hogy a józanság és a férjezmenetel rovására mehet, ha túl sok bölcsességgel tömik meg a kislányok fejét. A vita befejeztetett.